Джон Марс. Суджені. Розділ 56. Менді. Потерпи ще трошки, барабулько, промовляла Менді до свого животика, втираючи в нього і у набряклі груди зволожувальний крем. Усі з нетерпінням чекають на тебе, а вже за кілька тижнів ти все життя не даватимеш мені спати ночами. Але мені все одно. Можеш робити що завгодно. Я завжди буду поруч із тобою. Вона зміряла поглядом відображення в дзеркалі і з полегшенням виявила, що роздяжки не збільшилися. Менді тепер увесь час жила у Пет, проїдаючи компенсацію за звільнення. Її життя сильно змінилося, і вона із вдячністю приймала допомогу. Пет зареєструвала її у свого власного лікаря. Записала її на курси майбутніх матерів у найближчій клініці – Допомогла скласти родовий план і навіть зголосилася бути присутньою під час пологів. У її аптечці завжди було все потрібне – вітаміни, мінерали, фолієва кислота. Часом Менді хотілося, аби Пет відступила на крок чи два назад, але більше нікого, крім Хлої, поряд не було, і підтримка була дуже доречною. Минуло п'ять місяців від сварки між Менді та сестрами, і бажання спілкуватися з Полою та Карен не виникало. Менді ігнорувала всі повідомлення і дзвінки, навіть від матері чи Керстін. Вона сердилася і дратувалася через те, що вони навіть не спробували зрозуміти її точку зору і визнати за нею право на власну дитину. Але у глибині поряд із люттю крився смуток. Вони не переживатимуть із нею її вагітність, як вона переживала їхню. «Ти все робиш правильно», – запевняла Пет. Із твоєю історією викиднів тобі слід уникати всього, що спричиняє стрес. Менді погоджувалася, та все одно сумувала. Майже постійна присутність Пети, Хлої допомагала побороти відчуття самотності, і вони переживали з нею геть усе. Гормональні напади сльозливості, перепади настрою і ранковий токсикоз. Менді повною мірою усвідомила, що тепер вони її родина. Герметично відокремлена від усіх одиниця, об'єднана чоловіком, якого вже немає серед живих. Тепер, остаточно перебравшись до Річардової спальні, Менді розвісила свій одяг у шафі поряд із його одягом і розставила свої парфуми поряд із його лосьонами. Спала тільки з одного боку ліжка, залишаючи місце там, де мав бути Річард. Обнімала ночами його улюблений светер, підносячи його до обличчя і вдихаючи запах сподіваючись, що дитина його відчує. Пет і Хлоя одного пообіддя зібрали дерев'яне ліжечко, яке тепер стояло в дальньому кінці Річардової кімнати. Поруч із ліжечком лежав стосик біло-синього дитячого одягу. Його придбала Пет, переконана, що в Менді буде хлопчик. Менді закрутила ковпачок флакончика з кремом і знову вдягла сорочку. Їй спало на думку, що вони жодного разу не обговорили, як надовго Менді лишатиметься у Пет і Хлої після народження дитини. Але зрозуміла, що нікуди переїжджати не хоче. У цій кімнаті безпечно. Так, ніби дух Річарда десь поряд, створює їй комфорт і захищає від зовнішнього світу. Варто поберегтися, аби преса не рознюхала їхню історію. Менді, з огляду на те, як відреагували її сестри, здогадувалася, що світ сприйматиме її як дивачку. Намагаючись знайти зручне положення, лежачи на боці, вона звичкою підняла погляд на добірку світлин, що їх Річард приліпив до стіни. Щоночі вона їх вивчала, як і інші в альбомах, аби дізнатися про нього більше. Тут були фотографії з сімейного візиту в Діснейленд, а також і з їхнього будиночка в Озерному краї. На одній з них Річард і Хлоя сиділи верхи на велосипедах під вивіскою з кахлю Маунт Плезент. Схоже, це було спокійне місце. Цікаво, чи Річард повіз би її до свого сімейного будиночка, якби мав таку нагоду. Чи розділив би з нею своє особливе місце. Менді передивилася так багато тих фотографій із такою регулярністю, що, здавалося, вивчила вирази його обличчя і жести краще за свої власні. Були три світлини Річарда-підлітка на лікарняному ліжку в оточенні друзів, Менді припустила, що це фото часів лікування курсом хіміотерапії. Зачепилося поглядом за два зображення молодої жінки, чиє обличчя здалося знайомим. Менді спробувала пригадати, звідки вона її знає. І раптом до неї дійшло. Це та дівчина, котра відіслала Річарду свої оголені фото. Ті, що на його старому телефоні. Менді видобула той телефон, щоб перевірити. І правда, ось вона у всій своїй наготі. Приблизно у такого ж віку, що й Річард, тобто на 10 років молодша за Менді. І різницю видно одразу: високі груди, пласкі, наче дошка живіт, і губи грайливо не так, як дозволити собі може лише молода жінка. Менді раптово відчула укол неприязні до беззаменної дівчини, особливо коли сама почувалася глибоко вагітною і непривабливою. Але краще вже вона зі своїм надутим животом у розтяжках, гірко подумала Менді, аніж накачані колагеном комахи-палочниці. Утім, ця думка не спинила Менді від розмірковувань про близькість Річарда з цією дівчиною. Вочевидь, вони були достатньо близькі, щоб надсилати одне одному оголені селфі і щоб її світлина висіла на його стіні. Але чи було між ними щось серйозніше за секс і переписку? чи з нею він використав ті півпачки презервативів. Менді охопила непереборна і раціональна потреба дізнатися, ким була ця дівчина. Увімкнувши свій айпад, Менді зайшла на Річардову сторінку в Фейсбуці. Шукати її довелося недовго. Мішель Ніколс. Як виявилося, живе в селі за 10 миль від будинку Пет. Не закрила сторінку для незнайомців, тож Менді вільно могла читати її пости. І що далі Менді їх прокручувала, то більше сердилася. Вона вже встановила, що Річард і Мішель були в стосунках протягом десяти місяців. Можливо, вони закінчилися перед самою його смертю. Цікаво, чи був він із нею, коли відправляв мазок у компанію ДНК пара. Якщо Мішель зберегла багато спільних фотографій на своїй сторінці, то Річард видалив більшість зі своєї. Цей факт став невеличким тріумфом для Менді. Та все ж цікаво, чому Хлоя та Пет жодного разу не згадали Мішель. Наступні кілька днів Менді не могла стримати себе від постійних відвідувань сторінки Мішель, щоб почитати її останні пости. Вони з Річардом, здавалося, добре пасували одне одному. На кожній з фотографій вона неодмінно посміхалася. В нічному барі, у ресторані з друзями, на відпочинку. Менді замислилася, що Річард у ній знайшов окрім очевидного. Вона була розумна. Він сміявся з її жартів. І з нею цікаво було спілкуватися? Чи з нею просто добре в ліжку? Чому у цієї розкішної дівчини йому виявилося замало? Мішель же явно була в нього закохана. Що спонукало його замовити аналіз ДНК та шукати свою справжню пару? Спершу Менді воліла списати свою цікавість на гормони але поступово зрозуміла, що за нею стоїть щось більше. Пет і Хлоя розповіли їй про Річарда багато, але була якась його сторона, яку могла знати лише дівчина. Менді кортіло дізнатися, яким партнером був Річард і що означало бути коханою ним. Вона хотіла зустрітися з Мішель. Тож відкрила месенджер Фейсбуку і почала набирати повідомлення. Розділ 57. Крістофер. «Де ти був? Я тебе весь ранок видзвонюю!» Еммі здавалася роздратованою, коли Крістофер нарешті прийняв виклик. Зиркнув на телефон. Одинадцять пропущених. Зняв пластикову маску з обличчя, щоб не заглушала голос. Шкіра липка і масна на дотик. «Вибач, заснув за робочим столом». Крістофер і справді заснув. Але на дивані у помешканні п'ятнадцятої. Сонно протер очі, пробіг поглядом по кімнаті, а тоді поглянув на годинник. Десять сорок сім ранку. На серці враз похололо. Він іще жодного разу не дозволяв собі такої недбалості на місці вбивства. Але жонглювання двома сторонами свого життя, Емі і проєктом тридцяти вбивств, виснажувало його фізично. Дієта з протеїнових батончиків, кави та енергетичних напоїв давала змогу всяк-так функціонувати, проганяючи сон, але викликала перезбудження та шлункові спазми. Подвійне життя позначилося і на його ментальному стані. Йому доводилося багато приховувати від Емі, але в його роботі було стільки всього, чим він волів із нею поділитися. Він розривався на частини часом він навіть розмірковував, чи не розкрити перед нею всі свої плани. Якщо вона справді його кохає, то зрозуміє. Але якщо на те пішло, то він не міг бути певен, що розуміє її правильно. Вона могла не пробачити йому. А враховуючи, як стрімко вона ставала невід'ємною частиною його життя, Крістоферу не хотілося її позбуватися. Знайшли 13-те тіло, прошепотіла Емі в телефон. Газети не в курсі і я не маю права говорити про це нікому, але ти ні за що не здогадаєшся, хто це». «Офіціантка, яка того тижня обслуговувала нас у ресторані», кортіло відповісти Крістоферу. «Та гарненька дівчинка з кільцем у носі. Я і так планував її вбити, але також хотів убити її для нас. Тепер у нас є дещо спільне. У тебе також кров на руках». «Гадки маю. Відповів він, підводячись на ноги, аби розім'яти затерлі хребет та шию. Офіціантка з ресторану, в якому ми були минулого тижня, пам'ятаєш? Не впевнений. Гарненька дівчина з темним волоссям і кільцем в носі. А, так, пригадую. Чорт, що з нею сталося? Те саме, що й з іншими. Задушиви поклав на кухні, вирвав кільце навіть. Покидьок. Крістофер пройшов на кухню і подивився на п'ятнадцяту, котра лежала в тій самій позі, що він її залишив на підлозі. За сім годин після смерті її обличчя провалилося, шкіра посіріла, а мухи, з причин яких Крістофер не міг пояснити, уже її обсіли. Він помацав кишеню. Чи зробив він два знімки? На щастя, так. Фотографія у такому стані, як вона була зараз, зруйнує естетику альбому. «Бідна дівчина», – мовив Крістофер, і заходився перевіряти рюкзак, аби пересвідчитися, що забрав з собою все, що приніс. Дістав валик для зняття ворсу і ретельно пройшов ним по кожному сантиметру поверхні дивана, на якому спав. «Я впізнала її щойно побачила фото. Принаймні, це прискорило процес упізнання, «І з тобою все гаразд?» «Здається. Принаймні, я трохи прискорила розслідування». Ми трохи ближче до того, щоби виявити злочинця. Ти навіть не уявляєш, наскільки ти близька до нього. Розділ 58. Джейд «Непогано, е?» – запитав Ден, відступаючи і милуючись своєю роботою. «Не скажу, що саме так і уявляв весілля свого сина, але з іншого боку зараз усе не так, як я уявляв. Він поглянув на Джейд, наче сподівався почути від неї щось підбадьорливе, від чого все одразу ж виправиться. На жаль, вона змогла лише обійняти його за плечі у мовчазному вияві солідарності. Більшість учорашнього дня Джейд допомагала Сьюзан Дену і найманим працівникам ферми натягувати білий брезент над трав'янистою ділянкою в саду. Вони підключили динаміки до звукової системи, розставили розкладні дерев'яні стільці та столи, на яких розстелили ляні скатертини і прикрасили їх букетами білих та рожевих садових квітів у баночках з піджему. Наступного разу, трохи більше, ніж за місяць після її такого несподіваного приїзду на ферму, Джейд стане пані Вільямсом. Кевін обрав для церемонії стару церкву зі шлакобетонних блоків, розташованого в сусідньому містечку. Джейд іще не доводилося бувати в таких церквах. Якби не дерев'яний хрест на узбіччі поряд із вказівником Баптистська церква, більшість перехожих прийняли б її за занедбаний склад. Вівтар усередині було зроблено зі старих вхідних дверей на цегляних підпорках. Сидіти доводилося на мутно-білих пластикових стільцях. А єдине вікно було прикрашене кольоровим папером, щоб бодай, трошечки нагадувати вітраж. Та хай би якою зруйнованою хисткою видавалася ця церква, вона мала якийсь химерний шарм. У житті Джейд за останні тижні сталося багато химерного. То чому ж її власне весілля мусить відрізнятися? Церемонію провели перед тісним зібранням. Найближчі родичі Кевіна, його єдиний дідусь, що ще був живий, пара двоюрідних братів і дехто з персоналу ферми. Джейд мусила визнати, що з її боку було дещо егоїстично приховати це від батьків, але все відбувалося так швидко, що вони однаково б не встигли прилетіти. Церемонія зайняла стільки ж часу, скільки Джейд вибирала сукню зі скромних запасів своєї дорожньої сумки. Поки старенький привітний священник читав уривки з добряче з біблії, Джейд нагадувала собі про необхідність підтримувати зоровий контакт зі своїм майбутнім чоловіком. Навіть тоді, коли відчувала на собі погляд Марка. Вона знала, що варто кинути на нього лише один погляд, і вся церемонія опиниться під загрозою. Як дружба Кевіна, він стояв позаду і страхував на випадок, коли той ослабне і не зможе утриматися на милицях. Кевін, однак, був ще тим упертюхом і відмовився сидіти, а ще не зводив усміхненого погляду з Джейд. Увесь час її перебування на фермі батьки постійно слали повідомлення, цікавлячись, «Якого, власне, біса вона там забула?» «Побачили б вони її зараз», – подумала Джейд. «Ось вона стоїть перед саморобним вівтарем напіврозваленої церкви, виходячи заміж за смертельно хворого чоловіка. Але насправді закохана в його брата. Вони б, напевно, спробували б відрадити її від безглуздих рішень. Вона їх, звісно, не послухала б, але все одно трохи шкодувала, що їх тут немає». Коли священик запитав, чи знає, хто причину, з якої ця пара не може об'єднатися шлюбом, хоч це була лише формальність, дрібка душі Джейд сподівалася, що Марк втрутиться і освічиться їй у вічному коханні. Але таке відбувається тільки в романтичних комедіях. Джейд знала, що в неї точно не буде свого «жили довго і щасливо». Щойно їх оголосили чоловіком та дружиною, Джейд зібралася з силами і нарешті поцілувала Кевіна під пильним поглядом Марка. Вона приїхала до Австралії за покликом серця, але одружилася з Кевіном за покликом розуму, чи точніше сумління. Вона поставила чужі потреби над власними і намить дозволила собі запишатися таким самовідданим чинком. Але гордість не спромоглася стишити внутрішній голосок, який твердив, що вона припустилася помилки. Вона вийшла заміж не за того брата. Але вже навряд чи щось могла з цим вдіяти. Розділ 59. Нік. Гірлянда крихітних вогників навколо вікна наповнювала спальню теплим кремово-жовтим світлом. Але навіть у такій атмосфері Ніку не вдавалося розслабитися і заспокоїти нерви. Ніколи раніше він не почувався так на взводі, щойно облаштував сцену, утік з вечірки, яку вони організували із салі, облив брудом, Сумайру і діпака, а тепер напів лежить на ліжку, притулившись до спинки, і п'є захоплене з собою вино просто з пляшки. Зиркнув на телефон, а раптом написав Алекс, і, побачивши порожній екран, з люттю пожбурив його на ліжко. «Ти сказав, він...» Ніка спантеличила раптова поява Салі в дверях. Він не чув, як вона піднялася. Цікаво, гості пішли чи досі внизу. «Що?» «Там, унизу, коли ти на шматки наших найкращих друзів. Бог зна, на що ти це утнув!» Салі істерично хихотнула. «Ти сказав, і цієї миті...» Нікого в світі більше не існує, тільки ти і він. Він – це Олександр, правда? Коли ти пішов на прийом до нього, ти саме це і відчув, правда? Уся та штука, що любов накриває, як цунамі. Ти в нього закохався. Нік промовчав. Він не міг примусити себе підняти голову і подивитися Саллі у вічі. Останнім часом він достатньо їй набрехав. Оце я наївна ідіотка. Салі знову засміялася. Ти з ним зустрічаєшся? Нік знову нічого не сказав. Звісно, зустрічаєшся. Усі ці затримки на роботі, усі стратегування, розробки кампаній з начальством у вихідні. Зізнайся, ти з ним був тоді. Нік неохоче кивнув. Отже, ти справді гей. Я не знаю, хто я і що відбувається, Салі. Але ти маєш до нього почуття. Нік помовчав перш ніж відповісти. Так. І вони взаємні? Гадаю, що так. Тобто ти не впевнений? Ми не обговорювали. Салі знову хихотнула, а в її очах щось небезпечно зблиснуло. Її запитання лунали все голосніше і голосніше. Як так? Тому що ви весь цей час страхались, а не розмовляли. Ми цього не робили. І ти сподіваєшся, що я тобі повірю? Ні, але між нами справді нічого не відбувалося. Нічого такого. Але ти хотів би. Я не знаю, чого я хотів би. Нік не брехав. Межа між емоціями щодо Алекса і фізичним потягом почала стиратися, і часом він справді уявляв, якою могла б бути їхня близькість. Він навіть переглянув кілька порнороликів на своєму ноутбуці, щоб побачити, як влаштовано одностативий секс. І хоч ролики його не збудили, але й не викликали відрази. Навіть якщо між вами немає фізичного контакту, є контакт емоційний, а це зрада. Вибач, пробурмотів нік і обхопив руками голову. Як ти міг так зі мною вчинити? — закричала Саллі, сідаючи на край ліжка і витріщаючись на голу цеглу перед собою. — Ти знав, що я виросла в родині, де батьки постійно брехали і зраджували одне одному. І ти знаєш, наскільки я ціную чесність. А тоді ти почав... — Я не починав, — урвав її нік. — Тебе не влаштовували стосунки між нами. Ти постійно чесала і чесала, аж поки не утворився нарив. Я зірвав кірочку, і сталося це. Слід було все залишити, як є. Але я вчинила правильно, бо ми не ДНК пара. Ми були закохані, але в глибині душі знали, що між нами немає ніяких фейерверків, про які ти раніше говорив. У нас не було тих вибухів, які у тебе були з ним. Ми могли мати своє щастя, якби ти залишила все, як є, і ми не зробили б це аналіз. Відповів Нік, не відповідаючи на її гнів. Або якби ти ніколи більше з ним не бачився, продовжувала волати Саллі. Ти не знаєш, як воно – зустріти судженого, бо у тебе його немає. Гнів Саллі проривався на поверхню, і вона відкрила була рота, щоб відповісти, але тоді затнулася, упала на підлогу і зайшла риданнями, скрутившись калачиком. Саллі була стрижнем їхніх стосунків. Нік ніколи ще не бачив її такою. Він злякався, що зламав її. Поклав руку їй на плече, але вона відскочила від його доторку, так само, як сам він хотів відскочити від її доторку раніше. «Вибач, не слід було мені цього говорити. Я не це мав на увазі». «Саме це ти й мав на увазі», – відповіла Саллі. «І ти маєш слушність». Я тебе штовхнула сюди, і тепер не знаю, як це зупинити. Я також не знаю. В салі витерла сльозу зі щоки і судомно вдихнула повітря. Існує лише один спосіб жити далі Ніку, хоч він мене й вбиває. Але я з'їду з глузду, якщо не відпущу тебе. Якби це була інша людина, не твоя ДНК пара, ми поборолися б. Але з генетикою я боротися не можу. Це війна, в якій мені ніколи не здобути перемоги. Нік відчув, як сльози стікають його обличчям. Про що ти? Саллі глибоко зітхнула, перш ніж відповісти. Тобі слід бути з Алексом, не зі мною. Розділ 60. Еллі Саме Тім запропонував провести різдво з родиною Еллі у Дербіширі. Її лякала думка про різдвяні затори протягом усіх 200 кілометрів доріг на шляху туди, тому в якості особливого подарунка вона попрохала Андрея відвести їх на приватний аеродром Елстрі. Гелікоптер доставив їх на шкільний ігровий майданчик поруч із будинком її батьків. В останні п'ять років Еллі винаходила безліч приводів, щоб не проводити свята з родиною, побоюючись, що після першого шквалу привітань і радості з приводу її прибуття. Їй не залишиться про що говорити. Але завдяки Тіму зрозуміла, якщо хочеш відчути себе частиною чогось, то мусиш стати цією частиною. Розпакувавши речі у старій спальні Еллі, вони доєдналися до решти родини, щоб зустріти Святвечір у місцевому пабі, а наступного дня відсвяткували Різдво вдома. Це багато в чому нагадувало різдвяні святкування, які вона пам'ятала з дитинства. Тільки тепер родина розширилася на партнерів і партнерок, племінниці і племінників, онучок та онуків. Не порівняти з попереднім різдвом, яке Елі провела в офісі, працюючи над звітом про стратегію зростання на наступний рік. Коли традиційний обід закінчився, діти зайнялися грою-бойовиком на ігровій консолі, яку їм подарувала Елі, а батьки міцно заснули на дивані. Елі зібрала зі столу брудні тарілки і понесла їх на кухню. Там вона на мить застигла у дверях, милуючись Тімом та своєю сестрою Мегі, котрі, миючи посуд, зображали партії Керсті Маккол і Шейна Макгавена з пісні «Чарівна казка Нью-Йорка», яку саме грали по радіо. Розмова з начальницею відділу кадрів не виходила в неї з голови. Кет тоді стверджувала, що мала з Тімом співбесіду. Але, спостерігаючи, з якою легкістю та впевненістю Тім спілкується з її родиною, вона знала, що дарма в ньому засумнівалася. Вона більше не примушувала себе закохатися у свою динка пару. Вона вже давно була закохана. Даремно вона так довго ігнорувала свою родину, особливо враховуючи, що Тім родини не мав. Його мама, єдина родичка, померла від раку. Еллі не знала, звідки взялося відчуття, Ніби вона сяє. Може, від тепла центрального опалення? Або від ситного обіду? Але байдуже. Надто довго вона мучилася запитаннями, чи можливо мати все, і чи вона на це заслуговує. Тепер, маючи поряд людей, яких любила найбільше, вона знала відповідь. За два дні рано вранці тінта та Елі пристібнулися в гелікоптері, що доправив їх назад до Лондона. Тім умовив Еллі зупинитися на кілька днів у її маєтку, замість того, щоб повертатися до Лейтон-Базарда, але не став заглиблюватися в причини. «Боже, тут настільки стерильно, що ще трошки і ти зможеш тут оперувати», піддражнював її тім, коли вони прибули. «Ти про що?» – образилася Еллі. За свого першого візиту він говорив щось схоже. У неї не було фотографій на стінах чи дрібничок на підвіконнях. Тім називав це абсолютно бездоганною бездушністю, тож на Різдво вона постаралася докласти більше зусиль. Тобі не подобаються ці різдвяні прикраси? Еллі, коли я запропонував прикрасити твій дім, я мав на увазі піти і купити прикраси, а не найняти дизайнерку, яка поїде в Ліберті і привезе звідти велетенське штучне дерево з купою іграшок, що потім для нас тут повісить. Пробач, я тебе неправильно зрозуміла. «Ти, певно, не читала жодної з книг на цих полицях, геш?» Продовжив тім, наближаючись до однієї з восьми масивних книжкових шаф завишки до стелі. «Ну, деякі читала?» «Не вірю». Еллі склала руки в боки, ставши перед шафою. Погляд бігав від одного корінця до іншого, в надії впізнати, бодай, одну книгу і довести, що тім помиляється. Раптом один незнайомий корінець привернув її увагу. На ньому було написано «Еллі Тім». Вона спантеличено зиркнула на Тіма, і він жестом запросив її взяти книгу з полиці. Взявши книгу до рук, вона прочитала вголос. 95 речей, які я люблю в Еллі Стенфорд». «Присядьмо», – запропонував Тім, і вона вмостилася з книгою на дивані. «Що це?» Розгорни подивися. подивися. Усередині на кожній різнокольоровій сторінці було від руки написано причину, з якої тім її кохав. Поряд із фотографією чогось відповідного цій причині. «Перша причина. Люблю, коли ти вдаєш, що кашляєш, а насправді плачеш, дивлячись щоденник пам'яті або провину зірок», – зачитала вона. «Неправда». «Друга причина». Я так люблю, що єдина фігура, яку ти малюєш, це подвійна спіраль ДНК. Де ти це взяв? Еллі вказала на малюнок, що він відсканував з одного із її старих блокнотів. Як довго ти це все робив? Мені складно було і десять речей знайти, не кажучи вже про дев'яносто п'ять. Тім проігнорував запитання. Ти продовжуй, не зупиняйся. Еллі поглинала сторінку за сторінкою, сміючись із тімового вибору зображень і того, як він єдиний з усіх помічав усі її дрібні риси, звички, примхи. Він справді заскочив її зненацька. Нарешті Еллі догортала до останньої сторінки. «Саме через усі ці причини я хочу запитати». Еллі зойкнула. «Чи вийдеш ти за мене заміж?» Вона розгублено прикрила доленою рот і зиркнула на тіма. Вона не помітила, коли він встиг засунути руку в кишеню і видобути звідти чорну коробочку. Відкрив кришку. Всередині, на атласній подушечці обручка з великим діамантом. Напередодні різдва я запитав дозволу в твого батька, і він дав згоду. Але це єдина моя данина традиціям. На коліно ставати не буду. Тім широко усміхався. Але я буду щасливий, якщо моя ДНК-пара зробить мені таку честь і погодиться стати моєю дружиною. Еллі обхопила Тіма руками і розридалася йому плече. Мені це розуміти як згоду? Так, схлипнула вона і наділа обручку на палець. Так, так, так.